Нічия згодиться. Бальтезар Шам вам Драксі не був людиною, яку можна застати зненацька. Він побачив голку, впізнав руну, одразу зрозумів методику. Щойно він відчув укол голки, а за ними холодне вторгнення чоколунського розуму, він почав промовляти перший вірш Єхазіеля – надійного захисту проти будь-якої напасті. Він закарбував у своїй свідомості символи, розташовані у правильному шестикутнику – і усім своїм обуренням змусив їх спалахнути. Він створив з них непробивний вал, а потім, не звертаючи уваги на наземне життя, що луною долинало звідкись згори, зосередив усю свою волю в одній точці і в центрі шестикутника почав свердлити отвір. Бо голка і руна не були схожі на таран-галери – зброю, що б'є лише в одному напрямку. Вони були пробоїною, через яку можна було піти на штурм, але з якої також могли вислизнути спритні захисники. Вони були каналом між двома свідомостями, і через нього бальдазар тепер потягнувся, готовий обернути на свою користь гру з цим незграбним викрадачем тіл, коли він відчув, що його зупинили. Рух його справжніх фізичних очей був надзвичайно важким випробовуванням, але він змусив себе підвести погляд. Чаклун читав власні вірші, очі звузилися від несамовитої зосередженості, великі і вказівний пальці вчепилися в голку. Застигли, як Бальтазар, в ту саму мить, коли вона проткнула йому шкіру. Бути рабом матері церкви – сором ще той, але бути маріонеткою якогось випадкового шахрая було приниженням, що переходило всі межі. Бальтазар подвоїв свої зусилля. Він відкинув усе інше, не звертаючи уваги на бурхливу воду, що заливала пробоїну, не звертаючи уваги на озноб в животі, що піднімався дедалі вище, не звертаючи уваги на колючий біль у лобі. Він змусив свою волю повернутися назад по голці через руну і в розум чеклуна. Бальтазар перемагав. Відчував, крізь поколювані, як тремтять на голці вказівни і великі пальці чоловіка, наче його власні. «Ще трохи! Ще крапельку! Ще...» Щось було не так. Йому було важко вимовляти склади. Його образ талісмана ставав все більш розмитим. Він все ще дихав? Ні, не дихав. Поки Бальтазар намагався втримати слизький мозок цього чаклуна, підступний виродок випередив його і захопив контроль над його діафрагмою. Його зір тьмянішив, він не міг підтримувати вірші. Холодна присутність Френоманта проникала в його голову, як холоду кров людини, що застрягла на льодовику. Він відчув, як голка повернулася, і його ноги були змушені зігнутися. Спина сповзла по тарану, коліна вдарилися у палубу, і він обинився по плечі в холодній воді. Бальдазар напружився, щоб підняти руки, врухнути пальцями. Але він все ще тримав батисту, міцно стиснувши руки навколо її мокрого, мов неживого тіла. Блідей розмите в тінях над ним, він бачив, як смикається безвиразне обличчя учня Євдоксії. Побачив, як його рот скривився в тонкій посмішці. «Хоробро!» Бальтазар зрозумів, що промовляв не голос Френоманта, а його власний. Але марно. Тепер, якщо ми з'ясували питання, хто кого контролює, час прилягти і впустити море в легені, щоб ми могли... У -у -у! Рука Батисти висмикнулася з води і вструмила лезо в горло чеклуна. Крижане вторгнення почало вивітрюватися з голови Бальтазара, коли інша рука Батисти схопила в жменю промоклу мандію чеклуна. Чорна кров сочилася з куточків його рота, стікала з руків'я ножа, коли він хапав його незграбними пальцями. Вирішив рішив простромити мені лоб?» – прошипіла вона, викручуючись зі напружених рук Бальтазара. Очі чаклуна закотилися, коли вона витягла ще один кінжал і високо підняла його. Леза виблискувала краплями води. «Дозволь відплатити тим же!» Леза видала звук, схожий на тріск дров, коли вона ввігнала його прямо між його очима. Мабуть, не найпростіше місце для удару, але Бальтазар мусив визнати, що з точки зору поетичної справедливості це було влучно. Адепт Євдоксії сповз у воду, і Бальтазар відчув, як його тіло раптово звільнилося. Він зробив вдих, відкашлявся і зробив ще один вдих. Він вирвав голку зі свого чола, ледь не впавши, його ноги підкосилися. Батиста підхопила його під руки і підняла на таран. На мить вони притулилися одне до одного, обоє важко дихаючи. Магія може бути найвищим вираженням тріумфу людини над природою, – процідила вона крізь зуби. Але іноді краще… Але іноді треба просто зрізати виродка. Цього разу, – зітхнув Бальтазар, – я з тобою згоден. Можна навіть сказати, що ми утворюємо досить ефективний… Але Батиста вже не слухала. Вона відпустила його і похмура подивилась в бік виходу. Той загубився під бурхливими водами, які вже піднялися до грудей і продовжували підніматися. О, вимовив Бальтазар. Дати тобі й хвилинку? запитав Констанції. Проблема Якова полягала в тому, що у нього було занадто багато хвилинок, а не занадто мало. Він перепробував усі трюки, які тільки міг придумати. Перечіпляв герцога через трупи, примушував його підковзнутися на їхній крові, відволікав розмови, потім мовчанням використовував крутий схил палуби, перила, щоглу, дим, сонце, снаряд від балісти, встромлений у підлогу. Ніщо з цього не спрацювало. Ніщо з цього навіть не наблизилося до того, щоб спрацювати. «Краще закінчувати!» – тільки й зміг пробурмотіти він. Корабель тоне. І горить. Констанцій подивився на попіл, що опускався навколо них, наче на невчасний снігопад, який повністю зруйнував його плани на день. Що сталося з тією нахабною шмаркачкою Олексією? Я десь бачив її на такелажі. Яків скористався нагодою зробити випад, та Констанцій презирливо відмахнувся від нього. Тобі справді варто було б віддати її, всім було б легше. Без сумніву, буркнув Яків. Але я завжди обираю найважчий шлях. Герцог усміхнувся. А я повна протилежність. Він кинувся вперед, змусивши якова відступити назад, здригнувшись, коли його вага перейшла через хворе стегно, хворе коліна, хворий суглоб. Він інстинктивно відбив перший удар, встиг заблокувати другий щитом. Гострий вістря зачепило обід, коли Констанцій пронісся повз нього вже поза зоною досяжності контрудару, і все одно повернувся у стійку. Яків навіть не зачепив виродка. Занадто швидкий, занадто вправний, занадто молодий. Все, що він казав про себе, виявилося правдою. Якщо вже на те пішло, то він виявився ще й скромним. Як і встікав кров'ю з дюжини дрібних порізів, зарубів і подряпин. Він відчував липкість крові на і меча, вона стікала по його щоці. Один чобіт хлюпав з кожним кроком. Ставало важко дихати, не кажучи вже про те, щоб битися. У нього ледве вистачало сил навіть на те, щоб приховувати цей факт. «Не хочеш назвати своє ім'я?» – запитав Констанцій поки все не скінчилося. А тобі не байдуже? Ну, трохи. Але на дуелі це є обов'язковою умовою, чи не так? Він зробив удаваний удар і змусив Якова відступити назад, піднявши щит. І я подумав, що ти оціниш моє прохання. Оціниш відчуття того, що все це має якесь значення. Він знову махнув рукою і знову Яків повівся на це. А не просто полудень-вівторка. Яків бився на багатьох дуелях. Ціле життя. Достатньо, щоб знати, коли він програє. Але він казав собі, що не мусить перемагати. Треба лише виграти час. Йому здавалося, що він чув виття Вігги, тож може статися що завгодно. І він довіряв сонечку. Якщо пощастить, вона вже відвела Алекс у безпечне місце. «О, Боже!» – прожепетіла Алекс. Вона завжди вважала, що добре справляється з висотою, але це було зовсім не те, щоб просто пройтися гребним даху. Вона відчувала, як простір зяї під нею. Глибока порожнеча. Вітер розвивав порусину, шелестів її одяг, скрипіла щогла, нахиляючись все далі. Вона зосередилася на деревині прямо перед собою, на мотузках, зверху, за які чіплялася, на мотузку, знизу, по яких човгали ногами. Вона продовжувала йти наполегливо, поки не простягнула руку і не зрозуміла, що хапатися вже нема за що. Добре, почула вона голос сонечка. Ти дійшла до кінця. Ельфійка сиділа за кілька кроків від неї на великій похилій балці, яка тримала переднє вітрило галери. «Не дивися вниз». Алекс, звісно, одразу ж подивилася вниз. Запаморочлова висота до падіння в канал з пінистою водою між двома кораблями. Щоглас, що зменшується в напрямку до далекої палуби. Фігурки, деякі з яких рухаються, деякі з яких точно не рухаються. І... це горять вітрила? Виблинка теж перетворилася на палаючі сіті, Дим клубочився сірими хмарами. «О, Боже!» – скрикнула вона, а потім почула криваве віття внизу. «Це віга? Не зважай. встань на ног!» «На що?» «Палка, яка тримає вітрило, називається рея, а кінець реї називається... Не найкращий час для уроку з раною морської термінології!» – закричала Алекс. Вітер зривав слину з її вишкір'яних зубів. «Гаразд, ми можемо повернутися до цього пізніше». «Що?» «Якщо будеш живою». «Що? «Вставай і стрибай!» Сонечко простягнуло руку. «Я зловлю тебе!» «Як ти мене зловиш? Ти важиш третину від нічого!» «Гаразд!» Сонечко забрала свою руку назад. «Не зловлю!» «Не зловиш?» закричала Алекс. «Ну ти вже вирішуєш щось?» Той, схожий на лобстера, дістався до краспиць і ліз Реєю до неї. «О, Боже!» застогнала Алекс. Повільно, міцно вчепившись руками, вона переставила ноги на Рею. Переконувала себе, що це, як і ти, гребнем даху. Допоки ти не дивишся вниз. Або назад. Або ще кудись. Вона підповзла ногами до тремтячих пальців. Деревина скрипіла під нею. Гойдалася. Нічого рівного. Нічого прямого. Очі пекли від диму, чи то від жаху. «Просто стримай!» – крикнула сонечко. Полум'я поширювалося. Вона відірвала одну руку від деревини, підняла її, похитуючись, вона хотіла озирнутися назад, але змусила себе дивитися вперед, не відкриваючи погляду від руки сонечка, не відриваючись від похилої балки. Вона сказала собі, що так буде безпечно. «О, Боже, о Боже, О, Боже!» Забирала іншу руку, змусила себе це зробити. Вона випросталася, широко розкинувши руки. Стояла, балансуючи. «На кінці Реї. На ноку, чи як там його? Високо, високо над морем». Вона зігнула коліна, збираючись із силами погляд прикути до місця, куди мала стрибнути. Зосередившись на безпеці. На свободі. «Блядь!» – закричала вона в порожнечу, і це стало таким же безумним виттям, як у віги, коли вона стрибнула. Вітер шарпав її одяг, волосся виривав її голос з грудей. Вона дико розмахувала всіми кінцівками, наче могла плавати в повітрі. А вона могла. Принаймні, так само добре, як могла плавати у воді. Балка була просто перед нею і... Ух! Дихання вирвалося з грипом, коли балка вдарила її в пах, потім в груди, а ще через мить прямо в обличчя, наповнивши її рот кров'ю, а череп сліпучим світлом. «Алекс!» Рука схопила її за сорочку. Вона буркнула, невдоволено відмахнулася. Хотіла поспати, але сповзала вниз. Зісковзувала. Все під нахилом. Її повіки затремтіли, все таке яскраве і блискуче. Вона зробила глибокий вдих. Мехцем побачила хитку палубу галери, маленькі лавки і маленькі весла. Так далеко внизу. Мехцем побачила розбурхане море внизу. Дим, що клубочиться з їхнього палаючого корабля. «Гомбозе!» Прошепотіла Алекс. Її обличчя оніміло. Ноги обхопили похилу Рею, ніби вона хотіла трахнути цю кляту штуку. Руки обіймали її так, ніби вона збиралася вийти за неї заміж. Чесно кажучи, у неї були й менш уважні коханці. «Гомбозе!» Її рот пульсував. Вона спробувала перевірити, чи зберіглися у неї всі зуби, але її язик був занадто побитий, щоб це зрозуміти. Її обдерті руки були повні скалок, подряпані до м'яса, а болючі руки в синцях, ніби вона билася з бострого ліруч. Вона хрипіла і ридала, сцепивши салоні від сліз зуби і зажмуривши очі. Проте вона щось чула крізь шалений вітер, парусину, що надималася, і, власне, калатання серця. Скрегіт і гарчання. І переляканий крик. «Не дивися вниз!» Сказала сонечко. Віґа вовчиця вмостилася між лавками бридкого риб'ячого корабля, де сиділи веслярі. Звісно, вони там вже не сиділи. Вони кричали, схлипували і перелазили один через одного, щоб втекти від неї. Вона пам'ятала, що все, що ходило, повзло чи літало, боялося її. Це був нормальний стан речей. Але з ним прийшов і інший спогад. Як вона сама тягнула весло на власній лавці – як посміхалася, коли вони пливли китовою дорогою, як співала з командою на шляху до пригод. Віга вовчиця не вміла співати, тож чиє це було Марво. Вона опустилася навпочепки, розгублена. Що вона робила? А, помста і хороше місце. Вона кинулася на веслярів, що тікали, розриваючи і кусаючи їх, розбризкуючи калюжі крові та розкидаючи шматки. Їх було багато, і її трагедія полягала в тому, що вона ніколи не могла вбити всіх, як би не старалася. Більшості вдалося врятуватися, перелізти через лавки і побігти по бортах корабля, щоб кинутися в море. Море гірке і мстиве, але й близько не таке гірке і не таке мстиве, і не таке волохате, як віга вовчиця. Вона була дуже волохата. Вона зупинилася, щоб помилуватися з густками шерсті на задній частині своїх рук. Руколап? Такі щитиністі і теплі, як чудова липка подушка. Вона спробувала обійняти себе, але переплуталась, завалилась і з гуркотом продерлась крізь лавки. «Я хочу, щоб мене обійняли!» – закричала вона. І тут до неї з гуркотом і брязкотом підбіг чоловік. Величезний, закутий у метал чоловік, який розмахував мечем, тож відповідь на обійми в була «Ні». Вона вислизнула, через весла, потім під ними, і він рубанув самі тільки лавки. Вона чула, як він реве на неї зсередини своєї металевої голови. Відчувала його апетитний запах, що йшов від його металевого тіла. У нього був плюмаш на голові, весь у фіолетовому пір'ї, і вона вкусила його, але пір'я потрапила її у ніс, і вона відбігла, геть хаючи. Він допутів за нею, високо піднявши меча, а вона стрибнула на нього і з такою силою втаранила його в щоглу, що весь корабель здригнувся. Залізний футляр був горбистим, але вона розбила його одним пазуром і другим змусила його задзвеніти, як дзвін, вм'яла його і пробила, а щоглу теж згрибла пазурами. Вона рвала його і рвала щоглу позаду нього. Іскри й скалки, крови скалки, поки одна з його рук не повисла клаптем, і кров не бризнула навколо. Він упав, стікаючи кров'ю, а вона розбила щоглу, глибоко вгризаючись кігтями в дерево. І ще один спогад рубала. Рубала тук-тук сокири, видихаючи пар, послана в ліс за новою щоглею, посміхаючись, коли та падала в сніг. А Олаф плескав її по плечу і казав: Ніхто не рубає їх так, як ти. Від спогадів у неї закипила лють, і вона звалила б і це дерево падлюку і схопила б його передніми кігтями, і згребла б задніми, і обхопила його щелепами, рвучі і розриваючи й рвучі зубами, і вона: ВІКО! Хтось заревів. І це був монах. Він їй не наснився, він був справжнім, спітнілим і в попелі, але досить суворим. Він став до неї впритул і заревів, аж жилки на його шиї почервоніли. «Віго, така поведінка неприпустима!» Віга вовчиця, застигла, вчепившись щелепами в щоглу і кліпала на нього очима. Дуже рідко хто міг так протистояти їй, і на мить вона не знала, що відчувати. Потім вона розчепила зуби, кривава слина бризнула на палубу, звузила очі. Видала мило пульсуючи гарчання глибоко в горлі, коли поповзла до нього, тому що це видавалося їй радше грубістю. Хороша вовчиця. пробурмотів брат Діас, відступаючи назад. Його рот став дуже, дуже, дуже сухим. Спасителько, яка безмежна брехня, це була не хороша вовчиця, це був кровожерливий, демона не вовчиця. Це була найгірша вовчиця у тварині, ковзаючи з розявленою пащею, вкрите щепами і щитиною, рухоме чудовисько, з більшими зубами, ніж у крокодила, і більшими м'язами, ніж у бика. Здавалося, тепер він зробив дві дуже серйозні помилки. Першу, коли сказав візі відпустити вовка, другу, коли привернув її увагу. Він з жахом спостерігав, як Віга вовчиться, залишила слід руйнувань на екіпажі галери, потім взялася руйнувати щоглу, колись з подивом помітив, що хтось вчепився у рею високо вгорі, а потім ще більше здивувався, коли зрозумів, що це була принцеса Олексія. Він не мав ані найменшого уявлення, як вона могла туди залізти, але, зважаючи на обставини, вона незабаром зірветься вниз, і це буде довге та ймовірно фатальне падіння. Тож, не роздумуючи, він вступив уперед. Можливо, в глибині його свідомості ще живила якась надія, що вовк може знову перетворитися на вігу, як це сталося в заїжджому дворі, коли Яків Торнський вигукнув ті самі слова. Але ставало дедалі зрозуміліше, що в цій експедиції немає місця для надії. «Хороша вовчиця!» Він ледве наважувався дивитися в ці помаранчеві очі, палаючи, як самі пекельні ями, але і не наважувався відвести погляд. Він відчував, що тільки дивлячись її в очі, він стримує прокляту тварюку. Вона переслідувала його, а не розривала на шматки. Палаючи шматки мотузки, чиї вітрила, проносилися вітром, розкидаючи вогніні плями серед порожніх лавок і покинутих весел, серед понівечених тіл нещасних веслярів. «Легше!» – пробурмотів він, не знаючи, чи звертається до власного калатання серця, чи до вовчої істоти. Від її гарчання палуба пульсувала, підошвої огні гуділи, сечовий міхур вібрував. Черевики по пролитій крові, хлюпали в розкиданих кишках, коли він відступав назад по палубі галери. «Легше!» – прогрипів він, і паща звіра скривилася в ще більш звірячому гарчанні, кривава слина забризкала дошки. «Трісь!» – зруйнована щогла похитнулася. Звір розвернувся з неймовірною швидкістю, і брат Діас дав драла майже так само швидко, проскочивши між останніми лавками і дико розмахуючи брудним відчорнила габітом. Він почув обурене ревіння позаду, скрегіт кігтів по дереву. Він побіг по похилій палубі до корми галери, спину поколювала від жахливого очікування жахливих зубів. Він стрибнув. І на мить він став вільним. Вітер обвівав прохолодою його спідню білизну, А потім пінисте море кинулося йому назустріч. «О, Боже!» – прошепотіла Алекс, коли ще один сильний поштовх пройшов через брус. Вона вчепилася в нього обдертими і болючими ногами, обдертими і болючими руками. Почувся дзвінкий звук, потім ще один. Дерево здригнулося, а тоді тремтливий скрип. О Боже! Вся щогла нахилилася. Перекидалася на біку порожнечу, парас розвивався під нею, наче шлейф якоїсь величезної весільної сукні. О, Боже! Вона заплющила очі, коли щогла зупинилася. Стиснула зуби так сильно, що вони заскрипіли, і молилася, щоб та повернулася назад. Тріск. Ще один поштовх, і щогла знову зсунулася. Так само, більше поштовхів, більше тріщин, і нахил посилився. Швидше, наче зрубане дерево, що хилиться і падає. Вона безпорадно застогнала. Притискалася до безжального дерева усім тілом, робила все, хіба що не вгризалася в нього зубами. Не можна зупинити падіння, тримаючись за те, що падає. Але це було все, що вона мала. Вона розгойдувалася все швидше, відчуваючи, як крутить в животі. Останні волокна щогли, ламалися внизу, і вона падала все швидше. Тканина розвивалася, мотузки хльостали, і вона стрімко неслася вниз до киплячого моря. Вітер рвав її волосся, змахував сльози з очей, викидав із небесної висоти, і вона відкрила рот, аби закричати. Кажуть, що в такі моменти все життя проноситься перед очима. Валекс цього не сталося. Може, це і найкраще? Одного разу було достатньо. Вода вдарила її на повному ходу, холодні бульбашки розліталися навколо, і раптом ніщо не мало значення. Не треба було рухатися, не треба було дихати, не треба було брехати. Вона дозволила морю засмоктати її вниз у тишу. Яків вдарив мечем і знову промахнувся. Промахнувся ще більше, ніж минулого разу. Констанцій був усміхненим, несмішкуватим, пухким привидом у тумані диму. Корабель йшов на дно. Балки стогнали, і Яків чудово розумів, як вони почуваються. Він знову кинувся в атаку, але тепер був такий втомлений, що кожен подих різав горло їдким болем. Він відчував смак вогню. Відчував смак крові. все таке знайоме. Коли справа доходила до вогню і крові, він був знавцем. Його нога ковзнула по закривавленій палубі, щиколотка підвернулася, і він присів на коліно, відчуваючи гострий у паху, який все ще не пройшов після того, як він зійшов з того човна у Венеції. Констанцій вже кружляв навколо нього. Він спробував вивернутися, спробував підняти щит, але було вже запізно. Як і більша частина його надто довгого життя. Завжди трохи запізно. Занадто пізно він засвоїв свої уроки. Занадто пізно склав присягу. Він відчув холодне жало вістря між лопатками, а потім нищівний спис болю в грудях. Він закричав би, якби міг дихати. Але все, що вирвалося, це вимучений хрип, Потім щось на кшталт напівкашлю напівблювоти, потім ще трохи хрипу. Він знав, що побачить, коли подивився вниз. Нічого дивного. Але відзнання краще настає. Його сорочка натягнулася до однієї точки, точки, з якої поширювалася темна пляма. Потім з'явився блиск металу. Тканина розійшлася, і крізь неї виглянув кінчик Леза Констанція, яскраво червоний від крові Якова. Удар у спину. Кажуть, що зрештою кожна людина отримує те, на що справді заслуговує. Меч вислизнув з його закляклих пальців і з брязкотом упав на палубу. Він почув легкі кроки Констанція, який кружляв навколо нього. Отже, він відскочив назад у поле зору, ніяких сюрпризів в останню хвилину, зрештою. Він підняв вишитий рукав своєї куртки і несхвально понюхав його. Тепер все буде смердіти димом. Я попереджав тебе, що це погано закінчиться. Яків задихався кров'ю, кашляв кров'ю, стікав. А я...» – промовив він. Але крізь сталь у легенях важко було втягнути достатньо повітря. Констанцій підійшов до нього, нахилився. «Що ти кажеш?» «Попереджав». Констанцій торкнувся пальцем мочки одного вуха і підсунув його вперед. «Перепрошую?» «Тебе». «Говори голосніше, друже мій, ти просто пускаєш бульки!» Яків обхопив його ззаду і затягнув у міцні обійми. Констанцій охнув, коли червоне вістрі його власного меча шкрябнули його у груди, вчепившись у плечі Якова з широко розплющеними від невіру очима. «Усе закінчується погано», – прошепів Яків. Він бився на багатьох дуелях. Достатньо, щоб знати, коли йому не виграти. Але коли ти не можеш померти, нічия згодиться. Він впав назад. Це було неважко. Йому і так доводилося докладати всіх зусиль, щоб утримуватися на колінах. Решту зробила власна вага. Позолочене руків'я меча Констанція вдарилася у палубу, лезо ковзнуло крізь Якова, аж поки гарда не вперлася йому в спину. Герцог пронизливо скрикнув, коли вістрів увійшло йому в груди, прорвалося біля хребта і пройшло просто крізь м'язи правого передпліччя Якова. Можливо, на надто почесний кінець дуелі, але Яків не присягався бути чесним. У нього вистачило розуму цього не робити. Герцог Констанції втупився в обличчя Якова, Очі його вирічилися, вени набрякли, рожеві щоки затремтіли. потім він криво зітхнув і закляк. Яків знову опинився там, де зрештою опиняється кожна людина. Наодинці з наслідками того, що вона зробила. Він лежав там пронизаний наскрізь. Руків'я меча було притиснуто до його спини, лезо меча пройшло наскрізь. Констанцій мертвою вагою лежав зверху. Мін слабко нишпорив рукою, яка не була притиснута, але ледве міг дихати, не кажучи вже про те, щоб почати вибиратися. Звісно, біль був надзвичайно нестерпним. Клапті, палаючи по русини, летіли вниз. Вода почала розтікатися по палубі, поки корабель тонув. Холодна волога солоної води замінювала гарячу вологу крові. Він і раніше бував у скрутних ситуаціях. Він брав на себе головну роль у деяких сумнозвісних катастрофах. Але це було щось надзвичайне. Ну просто персик. Він безпорадно засміявся. Та що б його? прошепотів він. А море нахлинуло через Ахтель-Кастель і забрало його геть із собою.